Modul 3, Aufgabe 2a. 1. Die Berliner Charité hat Untersuchungen zum Thema Computerspielsucht angestellt. 2. Die Ergebnisse versetzten nicht nur Eltern und Lehrer in Aufregung. 3. Da möchte ich Ihnen gleich die nächste Frage stellen. 4. 4. Die Jugendlichen ergreifen einfach die Flucht in virtuelle Parallelwelten.